Неправителствената организация Антикорупционен фонд изпрати жалба до Европейския съд по правата на човека заради отказа на държавния орган Антикорупционна комисия Къпаконпи да разкрие решенията си за стартиране на производство за отнемане на незаконно придобито имущество. Какво означава това? Защо е важно и в светлината на вечната тема корупция по високите етажи, дефицити в съдебната система, заради които България не може да влезе в Шенген и особено в светлината на поредните криминално-политически сюжети. От убийството на Алексей Петров до завръщането и влизането в ареста на хазартния бос Васил Бошков. В три стъпки ще направим този разговор. Добър ден, казвам на Лора Георгиева от Антикорупционния фонд. Добър ден, благодаря за поканата да се включим в вашата Радаване. Преди два дни министр-председателят Академик Николай Денков каза, цитирам, най-спешен е законът свързан с антикорупционната комисия, и като това е основно условие по пътя към Шенген. Каза го пред журналисти на вечерието на новия политически сезон. Добре е да припомним защо пък вие като неправителствена организация се обръщате с жалба към Европейския съд по правата на човека във връзка с комисията по отнемане на незаконно придобитото имущество. А, да, ами фундация Антикорупционен фонд следи дейността на Антикорупционната комисия още от 2019 година, всъщност първият доклад, който изготвихме, беше през 2019 година и се отнасяше за 2018 а, Един от най-големите дефицити в дейността на КПКОМВИК който сме установили, наред с много други, разбира се, се крие точно в дейността и по отнемане на незаконно придобито имущество. Всъщност там първия проблем е с липсата на прозрачност. Там никой не знае обществото, не знае как функционира този орган, как взима решенията си, възоснова на какво, възоснова на какви критерии. Това са производства, които много съществено засядат на сфера на гражданите и съответно обществото трябва да е наясно по какъв начин се проведат тези производства. И всъщност тогава, когато ние се опитахме, също е много важно да се отбележи, че тази дейност взема най-голямата част сред всички а, дейности, които комисията извършва. Тоест, това е най-голямата част от дейността и това е един орган с огромен бюджет, който се плаща с публични средства. а На практика обществото е лишено а, от информация на как се съществява тази дейност. Всъщност вие а, го знаете със сигурност, защото вие сте поискали, а, поискали сте документи, основа на които се взимат решенията от КПКомпи и сте да. получили отказ от достъп а, до информация въпреки наличния закон за достъп до информация и Точно въпреки да. съдебно решение, нека да скасим малко а, разказа, да. съдът да. най общо казано на последна инстанция в България казва, че КПКомпи трябва да предостави достъп до информация Точно така, съдът... Категорично казва, че информацията, касаеща тези производства, не цялата информация, а конкретно решенията, които са последния, последния акт на Компи, преди да се премине към съдебно производство. Т.е. това е решението за стартиране на такова производство. В това решение вече трябва да има детайлни мотиви защо. Комисията счита, че в случая става въпрос за незаконно придобито имущество, така че да премине към съдебно производство. Съдът категорично в решението си записа, че това е публична информация, обществена информация, тя подлежи на предоставяне при това, при наличие на наделяващ обществен интерес, е, доколкото е, цели повишаване прозрачността. На, на комисията и проверка на евентуални твърдения и съмнения за ам, корупция, за злоупотреба с власт. Добре, значи, Съда казва, казва... Момент. Да изполня... със... Съда казва, а, дайте информация и какво казва КПКОМПИ? Няма. КПКОМПИ имаше срок, в който трябваше да изпълни това решение. Вместо да го изпълни обаче, а, тя пря производството, абсолютно самоволно, производството по предоставяне на информация и а, подаде иск Искувам луба, в която твърди, че това решение, това съдебно решение е Uh, Тоест, то спорва валидността на решението и то е нищожно поради неразбираемост. С каква цел uh, е... го прави това според вас? Каква е вашата хипотеза? Целта е да не се предостави информацията. Още в такива искания за предоставяне на информация е имало um, заявления за достъп и преди нашето искане, очевидно, защото още през 2018 година um, е издадена от тогавашния председател на Компи um, една заповед, с която Цялата информация, всички документи, включително тези решения по производството по конфискация, се засекретяват. А, и това е още от 2018 година, пламен Георгиев е издал тази заповед, тя беше издадена в производството. А, тя беше представена в производството. Целта на компи, а, видно всичко, е да не се предостави достъп на обществото до тази информация. Въпреки решение а, на административния съд въпреки... София град, въпреки решение на административния съд. да. А сега, какво всъщност се означава това? това? А нека, нека някак да, да се опитаме да си го обясним, както биха направили нали, и нашите слушатели и гражданите които ни слушат. Какво всъщност означава това една държавна комисия да откаже да изпълни разпореждане на съда? Означава произвол. И означава административен произвол и грубо погазване на принципите на правовата държава. А реално това са устоите, на които се крепи всяка правова държава. Без Д това... Добре, хората биха се запитали. Ресенията би... на съда няма как да... Правосъдието, правосъдната система, съдебната власт е основен гарант за ефективността, за съществуването на една правова държава, в която... Добре, добре, всички тега... го знаем това. Въпросът е дали хората си кажат, може би те искат просто да обжалват конкретно решение на по-висока инстанция или говорим за последната инстанция? Говорим да, за последната инстанция решение влязо в сила, то подлежи на изпълнение, имаше и срок, в който трябваше да го изпълнят. Вместо това а, те подадоха този иск за нищожност. Сега, това производство по нищожността, то си върви, там се произнесе съда на първа инстанция, казват, че няма основания за нищожност, защото решението си е Ам, абсолютно разбираемо, пределно ясно, т.е. То, то подлежи на изпълнение, те въпреки това са компи, обжалва и на следваща инстанция. А тази, другия проблем е тук, че а, дори да има такова производство, това не е основание нали, за нищожност, това не е основание да се спре производството по предоставяне на информация. Mm -hmm. Защо? Тоест да се изпълни Защото... решението, да. Никой не може да се позовава на нищожност преди съд да я прогласил. Те в момента това правят. Но тук а, се намесва и съда, защото пък и административен съд София град, и Върховен административен съд а, по нашата жалба срещу това спиране, защото няма основания за спиране, се в полза на КПКОМ. А, като това са решения, които абсолютно са за нас лишени от а, законово основание. Не може да има такива решения, те не са и детайлно аргументирани. Там правната аргументация е доста въпреки на за не кажа липсваща. И за и тъчно, това всъщност това... вие имате основания да отправите тази жалба към Европейския съд по така. правата на човека в Страсбург заради не спазване на конвенцията за Точно достъп така. до обществено значима информация. С как изречение... и, както и за нарушение на... На за нарушение на член 10 от конвенцията за а, относно достъп до от информация, лишаването от достъп до информация, също и за нарушение на член 13, който касае лишаване от ефективни средства за защита на практика, това, което се случва с действията на Капакомпи и с действията на административен и върховен административен съд по отношение на производството по спиране, на практика нас ни лишава от предвидените в българското законодателство средства за защита. Тоест, Ние имаме влязо в сила съдебно решение, въпреки това информацията не се предоставя и тя ще бъде отложена нейното предоставяне на най-малко с две години. Освен ако капакомпи не е инициират следващото странно производство, за да отложи допълнително предоставането на информация. Със сигурност това е интересен казус, който ще проследим и след входирането на жалбата ви в съда в Страсбург. Това беше стъпка едно в нашия разговор. Стъпка две е неизбежна. Един застрахователен бос Алексей Петров беше зрелищно убит. Хазартният бос Васил Бошков е с охрана и в ареста, където се озова след завръщането си от Дубай. Не е ясно дали обаче един друг герой на вашите разследвания по-конкретно 8-те джуджета, Петю Петров, така наречения Пепи Еврото е в Дубай, но и той се издирва. Междувременно прокуратурата предяви обвинение за вешно укривателство на бившата му съпруга Любена Павлова, която пък вие интервюирахте неотдавна. Но изречение, госпожо Георгиева, какво става според вас в държавата? Как се справя прокуратурата? И Изобщо как се справя държавата? Вие сте, ОСМТ-ТЪТ е случай по който ние работим от 2020 година. Там за нас нещата ам, не са толкова елементарни, както в момента се описва да ги представи прокуратурата. В този случай... Става въпрос наистина за организирана а, престъпна група, за мрежа за влияние за едно а, така организираното с участието на а, виси представители и на специализираната прокуратура и на специализирания съд и други а, магистрати, а, предприятие за а, поръчки в, а, в правосъдието за решаване на проблеми, за създаване на проблеми. Това, което сега виждаме в, а, всъщност, а, така, в активизирането на прокуратурата, е, че тези данни за организирана схема а, не се разглеждат. Не се разглеждат а, данните за престъпления против правосъдието. Това, което се прави, е, че се а, образуват отделни производства, за отделни елементи от целият случай. Очаквате, а... ли от, очаквате ли от свидетелските показания на а, Васил Бошков а, а, сериозен ефект на отрезвяване в а, съдебната система и в, а, по въпроса за а, рекята от най-високи места, защото става дума за министр-председател и министр на финансите, поне според предварителните заявки на Васил Бошков да, а, проблемът с обвиненията на Васил Бошков е, че той е обвинен за много неща, но не и за корупция. А, тоест, очевидно няма воля да се разследват корупционни престъпления, а, защото там ще трябва да се провери и другата страна. Ако той е давал подкупи, неговите основни твърдения в публичното пространство а, и сега и още към момента, в който замина за Дубай, а, бяха, че а, той е давал подкупи, а, че участва в корупционни схеми. Само, че такова производство образовано няма, т.е. Липсва воля а, да се разследва и там корупционно предприятие, така както липсва воля да се разследва и корупционното предприятие в плъчилст те бюджета. И третия сюжет... А, какво се сега, няма как да... Да, <laughs> да така така, няма как. А, Третия сюжет, който също попада в полезрението... А в медийното поле и заради антикорупционния фонд, тъй като вие съобщихте за него, са хакнатите имейли на руския политик Александър Бабаков, за който се смята, че е посредник при ключови геополитически и външнополитически проекти на Руската федерация. Самият той в санкционния списък. В тези мейли се вижда договаряна между тогавашното правителство на България, Русия и Саудитска Арабия по балкански, всъщност турски поток. Кажете ни как стигнахте до тази информация за този лиик, за, за това изтичане на а, информация от неговите мейли? Точно така. Правилно... Подчертахте, че става въпрос за лик, става въпрос за изтичане а, на, на цялата му поща, имейл, става въпрос за имейл. А, той е публично достъпен, т.е. става въпрос, разбира се, за голям обем информация, т.е. анализа отнема известно време, а, но м, реално ликът е общодостъпен, всеки може да провери документите, които ние сме извадили, че се намират там. А, иначе тук е много важно да кажем, кой е, че Александър Бабаков всъщност е изключително високопоставен а, руски политик, съветник на Путин, представител за, а, така, на руските интереси в а, чужбина. А, той известен, наистина е санкциониран, както казахте, още от 2014 година. А, Всъщност, той е известен и с това, че се опитва да посредничи, да търси така, подкрепата на българската държава и за Южен поток. И всъщност, още през 2019 година първото филмче, което публикувахме за КТБ, за корпоративна търговска банка, фалиралата банка, е неговото участие. Той е също интересен да се види. Иначе това, което виждаме сега в мейлите на Бабаков е наистина информация за срещи между така да кажем високо договарящите страни, които са българската, арабската и руската така са реферирани а, всъщност като говорим за руската и за арабската страна а, имат предвид дамата участници в а, търга за строежа а, на Турски поток а, и от тези имейли е очевидно, че става въпрос за договорка между кандидати в обществена поръчка, което е абсолютно недопустимо и е ам, по, абсолютно фрапантно нарушение и на българското ам, законодателство в обществени поръчки, и на европейското, и на а, антимонополното законодателство, и национално, и а, на Европейския съюз. А, а госпожо Георгиева, другото... очаквате ли сериозно, а, с, сериозен отзвук и сътресение в резултат на това разкритие, проистичащо от изтичането на а, тези мейли на а, руския политик и а, посредник при геополитически сделки, по-конкретно Турски поток, какъвто е Александър Бабаков? За момента не виждаме реакция. Наистина очевидно е от документите, които публикувахме, че това, което отдавна се знае и а, нали, има множество твърдения и доказателства, разбира се, за това, че а, турски поток е изключително неизгоден за българската страна. Проект а, България платила близо 3 милиарда лева, Uh, без uh, никаква гаранция, без ясна перспектива да се ги върне uh, в следва... поне в следващите 15 години, а най-вероятно и никога. Uh, очевидно този проект е um, реализиран, за да, така, да се изпълни um, обещаното към, към Русия и да бъде заобиколена Украина uh, в доставките um, на газ. Uh, ние не виждаме реакция. Единствената реакция до момента а, беше едно писмо от банката, Българо-Американската кредитна а банка, която към а, онзи момент а, е собственост на Катерина Ворославова. Всъщност една от а, срещите се е провела, освен едната среща, която, за която сме изнесли данни, се е провела в Истанбул, другата среща се е провела а, именно в. А, тази банка. Но всъщност в, в така изнесеното проважение те не отричат провеждането на среща в банката между тези страни. Много е притеснително това, което пише нали, госпожа Бориславова до поветника на, на, на Бабаков. Нистина си така си излужава, да се погледне документа там отново става ясно, че на практика двамата кандидати а, участват в разговор, т.е. без значение който практика, без значение, тях ще а, бъде избран, те ще обслужат един и същи интерес. А, самите тръби а, за тръбопровода са били а, доставени много преди да е ясно кой ще бъде официално избран за участник на, на търбопроводът, така че... Вие споменахте, а... че има опровержение от банката, чието е изтекъл в този лик. Вероятно ще имаме възможност и нататък да говорим по този сюжет. А, за финал да ви попитам накратко как оценявате работата на редовния кабинет по темата антикорупция и съдебна реформа, въпреки това кратко време, за което съществува това правителство. А, една оценка с кратко изречение. Вижте всички промени законодателни изискват а, да бъдат правени след сериозен анализ на действащото законодателство на това, какво работи, какво не работи. А, видно е, че а, нали, се полагат усилия в тази посока, но е а, би било много положително наистина да се мислят реформите а, след анализ, а, детайлно, а, без да се правят на парче. Добре, um... ясна, ясна оценката. Има усилия, но недостатъчни и да не бъдат на парче. Благодаря на Лора Георгиева, коментар на Антикорупционния фонд по антикорупционната картина в страната. Пак ще каже, поводът. Антикорупционния фонд е подал жалба до Европейски съд по правата на човека заради отказа на Комисията за отнемане на противозаконно предобито имущество да предоставя информация по вземтите от тях решения.